Testvérek Istennek az az igénye, amelynek alapján az ő karácsonyi evangéliumát szeretném hirdetni. Írva található a János evangéliuma első részének a 14. versében a következőképpen. És az íge testé vett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét aki teljes valak kegyelemmel és igazsággal Ez igazság. Kedves testvéreim, rövidebben és összesűrítettebben már igazán nem lehetne kifejezni azt a felséges csodát, aminek az emlékére ezt a mai ünnepet, a karácsonyt is ünnepeljük, mint ahogyan János apostol mondotta el nékünk éppen a felolvasott igében amit Lukács evangélista egy gyönyörű, hosszú történetben mond el a nagy eseményről, a megváltó megszületéséről, az angyalok ujjongó énekéről, a betlehemi pásztorok álmuló hódolatáról és csodájáról, a jászolban fekvő isteni gyermeknek a titkáról, az Isten aláhajlásának és a Földön való megjelenésének a remektető csodájáról, azt János apostol ilyen klasszikus tömören fogalmazta meg, az ige testélet és lakozik, mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ennél rövidebben már valóban csak maga a karácsony szó fejezi ki a szent titkot, a boldog csodát, amiért mi is most itt összegyülekeztünk. Mert ez a szó, amit tudjátok talán, a latin inkarnáció szóból magyarosodott karácsony. Ez pedig szó szerint azt jelenti, hogy testé létel, megtestesülé. Tehát az egész karácsonynak igen, ez a lényege, a testé válásnak a nagy ténye. az inkarnáció, a megtestető. Nem szeretnék testvéreim hosszadalmas fejtegetésbe kezdeni ezzel az ígével kapcsolatosan. Bármennyire Csábít is rejárt, az a sok könyv, amit már éppen erről az ígényéről a Bibliának megírtak a századok folyamán, Tudom, hogy fáradt emberek vagytok, akiknek nem szép elméletekre, hanem konkrét isteni segítsége van szükségetek. És éppen az a nagyszerű a karácsonynak a tényében, hogy éppen nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kérdésekről van benne szó. Hadd kezdjem hát én is rögtön a lényeget. Gondoljuk csak meg legelőször is azt, hogy ki az, aki testé lett abban az új fülödben, ott Betlehemben. Nos, az íge, így mondja János apostol. Abban az időben, amikor János ezt mondotta, jobban -e megértették az emberek ennek a különös szónak az értelmét, mint mi ma, mert János így mondotta, hogy logosz. Ez a logosz pedig az akkori görögöknek közismert kifejezés. A logosz jelentette a görög filozófiában a világ teremtő isteni értelmet. A logosz az úgynevezett világész. Az a csodálatos és titokzatos, láthatatlan, végső valóság, ami minden létező mögött és fölött ott áll, mint világrendező el. Érdekes! hogy a mai tudomány is beszél természeti rendről. És beszél arról, hogy működik ebben a világban valami világtörvényszerűség, valami ős erő, valami világrendező elv, ami az egész mindenséget áthatja, fenntartja, működteti és élteti. Nos, azt mondja János Apostol az ő görögül tudó olvasóinak, hogy mi, Személyesen is ismerjük azt, akiről ti tudományos nyelven így kerülgetve beszéltek, mert mi tudjuk azt, hogy éppen ő az, aki testé lesz a Jézusban. Ő az, aki itt lakozott közöttünk, akinek láttuk mi is a kisőségét. Hiszen ő a testé lesz, így Hát nem nagyszerű ez testvérek, hogy még a tudomány kerülgeti a dolgot, és őserőről, világrendező elvről, világtörvényszerűségről beszél, addig a mi számunkra kijelentetett ez a felséges titok, És mi tudhatjuk, hogy az az örök logosz van ott túl minden létezőn, aki testi élet aki közöttünk lakozott, ami megváltó, Jézus. Íme lássátok a felséges csodát. Az a Jézus Krisztus, akinek a születése napját ünnepeljük a mai napon, nem olyan valaki, aki született egyszer, azután élt és végül meghalt, mint minden más ember a világon, hanem olyan titokzatos valaki, aki mielőtt született, már élt mielőtt még semmi nem létezett ebből a teremtett világ mindenségből, ő már volt, és miután meghalt, ő még mindig van. Tehát ebben a názáreti Jézusban, akiben ti is hisztek testvérek, és higgyetek is, mert érdemes benne hinni, valamilyen formában maga az Isten lett emberre. Az íge lett testé. Különös, de mégis úgy van, hogy ennek a kijelentésnek, ennek az állításnak a horderejét akkor kezdettem igazán megsejteni, amikor az kori atomfizikának az elméletei kezdte nyilvánvalóvá válni. Mert ami ott karácsonykor történt, az éppen a fordítotja annak, mint ami az atomrobbantásnál történik. Mert mi történik az atomrobbantásnál? Az, hogy az anyag energiává válik. És karácsonykor mi történt? Az, hogy az energia lett anyagká. Isten szeretett energiája, öltött testet, materiális testet egy embernek a képében. Atombomba és Jézus Krisztus. Két hatalmas ellentét. Nagyobb végletet nem is lehetne mondani már ezen a világon. Mert mi az atombomba? Nem egyéb, mint energiává lett anyag. És Jézus Krisztus anyaggá lett isteni energia, testélet, íge, megtestesült, logosz. És amíg az energiává lett anyag ölt, és százezrek számára jelent rettegés, szomorúságot, pusztulást és halált, addig a másik istennek a csoda megyvere, az anyaggá lett isteni energia a testélet íget megelevenített, milliók számára jelent örömet, hozza az életet, és teremti még a halálból is a feltámadást. Hihetetlen nagy dolog tehát az testvérek, ami karácsonykor történt. Jézusban, testélet, Istennek az a gondolata, hogy segítsen rajtunk embereken, mert mi a magunk erejéből képtelenek vagyunk, például csak olyan apróságra is, hogy megbéküljünk egymással. Hogy megbéküljünk azzal, aki megbántott bennünket, vagy akit mi bántottunk meg, meg hogy megbéküljünk önmagunkkal. Megvéküldjünk a sorsunkkal, a magunk erejéből teljességgel képtelenek vagyunk arra, hogy igazán éljünk, hogy a halálon át is életben maradjunk. Ezért jött bele maga Isten a mi emberi életünkbe. Emberi életünknek a leggyöngébb pontján a testünkbe, ahol a bűn és a halál a legjobban érzékeltetik az ő hatásukat. Egyszer meglátogattam valakit most a napokban itt valahol a hegyek között, Vigasztaltam, buzdítottam, bátorítottam sok szóval. Végre a búcsúzásnál, amikor kezet fogtunk, azt mondotta az illető, nagy tisztelető úr, nagyon sokat jelentett a számomra, nem is az, amit mondott, hanem az, hogy el. Az, hogy megérezte, hogy bajban vagyok, és szükségem van a segítségem. Látjátok testvérek, ez az inkarnáció lényege. Ez a karácsony. Isten eljött. Mert megérezte, hogy bajban vagy. Megérezte, hogy szükséged van, Reá. Hogy nélküle nem tudsz megélni, hogy Reá vagy utalva. Testvérünk barátunkká, sorskársunkká lett az Isten. Mellé állt az Isten. Fállalt bennünket az Isten. Az íget, testélet és a lakozék mi közöttük. El tudom képzelni, testvérek, hogy amikor ezt így hallgatjátok, közületek, valaki azt mondaná, hogy ha ez igaz, akkor minden jó. Mert akkor minden problémára van megoldás, akkor minden szenvedésben van igasztalódás, akkor lehet, mert érdemes újrakezdeni egy egész elhangzott életet is, és akkor érdemes még meghalni, mert akkor igaz az örökké valóság de valóban az Isten jött közénk karácsonykor Jézus személyében? A tanítványok ugyanazt mondják, hogy ők látták az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. De hát annak már kétezer esztembeje. És mi ma szeretnénk látni, és megbizonyosodni felőle. Hát vajon nem csak a vallásos embernek egy kegyes beképzelése az egész dolog. Nem csak a saját vágyainknak a kivetítődése az, hogy az Isten bennünket megsegítő gondolata vált testé a Krisztusban. Hát nem csak önmagunkat áltatjuk, azzal, hogy Isten ennyire mellénk áll, és ennyire közénk jött, és ide hajolt hozzá. A régi görögök a hajnalt írt, a rózsaújjú Eosz isten megjelenésének értelemezték. És amikor már régen tudták, hogy nem így van, hanem bizonyos fény sugaraknak kozmikus megtörése okozza a hajnalpért, még akkor is továbbra is fönnmaradt sokáig, mind a mai napig. Ez a gyönyörű költői kép. Hát vajon, amit Jézusról állít a Biblia, amit Jézus istenségéről hirdet az egyház, az vajon nem mind ilyen költői kép, amivel a modern ember próbálja még mindig értelmezni és magyarázni a saját maga vallásos élményeit. Ne döbbenjetek meg, testvérek, hogy éppen karácsony ünnepén ilyen nyíltan tárunk föl ezt a kérdést. De én tudom, hogy minnyájoknak a méjén, bevallás nélkül is ott van, fogja az a kérdés. És azt is tudom, hogy a mi Krisztusban való hitünknek nem kell visszariadni a semmiféle kérdéstől sem. Nem kell, hogy úgy legyen, ahogyan egyszer Lessing mondotta, hogy a szívemben ugyan keresztjén vagyok, de a fejendben lehet lehetsz a fejedben is keresztül. Mivel lehet hát bebizonyítani azt, hogy Jézusban Isten szeretete testesült meg közöttünk ezen a földön? Észérvekkel nem lehet eldönteni ezt a kérdést. De rögtön hadd mondjam meg azt is, hogyha csalódott volna valaki most, hogy észérvekkel ennek az életnek csak a banális kérdéseit lehet bebizonyítani. Például az, aki az a tétel, hogy kétszerkettő négy, az észérvekkel maratéktalanul bebizonyítható. De az életnek az igazi nagy értékei, igazi mély értékei azok észérvekkel bebizonyíthatatlanak. Gondolok például az édesanyjait. Kimerni észérvekkel, formulába foglalni úgy az anyai szeretetet, hogy az oda lehessen tárni valaki elé, hogy ímét e bebizonyítottam, hogy van. Sem megfogni nem lehet, se látni nem lehet, és mégis tudom, hogy van. Egyszerűen azért tudom, mert nekem is volt édesanyám anyám és mert engemet is szeretett valamikor az én édesanyám. Vagy ki tudná például beigazolni azt, hogy egy Beethoven szinfónia más, mint szabályos, egymás utánja bizonyos hanghullámoknak. Észérvekkel, a logika eszközeivel igazán nem lehetne eldönteni testvérek, hogy melyiknek van igaza. Egy emberneke, aki egy Beethoven szimfónia hallgatása közben a zenei élmény hatása alatt szinte az Isten felé száll, vagy pedig egy kutyának, amelyik ugyanannak a szimfóniának a hallgatása közben, ha erre ítélték, vonik. Vannak tehát olyan dolgok, amelyek csak valami benső, személyes találkozásban ismerhetők meg. Vannak olyan igazságok, amelyek úgy bizonyulnak csak valónak, hogyha rátesszük az életéteket. Tehát csak bizonyos egzisztenciális kapcsolatban lehet róluk tudomást lenni. És különösen így vagyunk Jézusra. Aki nem meri megtenni azt, hogy magát beleadja Abba az élet közösségbe, amit Isten a Krisztusban felkínált, aki nem tudja, vagy nem akarja Istennek a Krisztusban sugárzó szeretetét befogadni a szívébe, és ha akármilyen vékonyan is és nyavajásan de viszont szeretni őt, annak bebizonyítani testvérek semmit nem lehet Istenről. Jézusról és örökké valóságról. Azt mondhatná mostan valaki, hogy odaérkeztünk vissza megint, hogy tehát hinni kell. Nos hát rendben van, hinni kell. De hinni azt jelenti ám, hogy az ő szavára megpróbálom. Az ő szavára megcselekszem. Ténylegesen meg is teszem azt, amit mond ahogyan Péter apostol csinálta, amikor egy egész éjszaka hiába való kínlódás után nem fogott semmit a hálóval, azt mondotta Jézusnak, hogy Uram, mégis a te levetem a háló. És soha nem tapasztalt eredményelet ennek a mozdulatának. Vagy amit tett az a száradkezű ember, aki szintén Jézusnak a szavára fölemelte a kezét, és sikert. És ebben az isteni szónak engedelmeskedő mozdulatban gyógyult meg, és vált nyilvánvalóvá és tapasztalhatóvá, láthatóvá, hogy aki ezt neki mondta, hogy emelt a kezed, az Isten. Hogy neki ott Istennel van dolga. Tehát, testvéreim, aki az Isten akaratát meg is cselekszi, aki mer, aki mer Jézus, mint Isten, bevenni a maga életében. Aki mer az ő nevében komoly áldozatot hozni. Aki mer ő az ellenségének megbocsátani, vagy attól bocsánatot kérni. Aki mer egy kísértésének Jézus erejével nemet mondani. Aki mer a Jézussal járni, és Jézussal él, élni, az, de kizárólag csak az győződik meg róla, hogy itt valóban Istennel van dolga, nem pedig a saját maga kegyes elképzelésével. Mert Istent kizárólag csak a mégivaló engedelmességben, az ő szabára mozduló cselekedetnek a merészségében lehet megismerni, tehát úgy, hogy az ember kiszolgáltatja neki az életét. Másképpen logikus úton soha nem fogsz meggyőződni róla, hogy Jézus isten vagy csaló, Kizárólag úgy, ha ráteszed az életedet. Még pedig nem csak a földi életedet, hanem az egész örökké valóságot. Az az íge, az az isteri szó, ami a Jézusban testélet parácsonykor karácsonykor, az soha nem hagy cserben senkit. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor engedelmeskedtem néki, akkor megéreztem, hogy most szabad úton jár. És valahányszor engedetlen voltam vele szemben. Mindig újra azt kellett látni, hogy most zsákut szába jutottam. Az az ígéret, az a szó, amelyik Jézusban testélet karácsonykor, tett erő az élőknek. Vigasztalás a bánkódóknak, tisztulás, sőt, tisztaság a bűnösöknek és kegyelem a haldoklóknak. Próbáld ki, testvér, próbáld ki, és majd akkor és majd csak úgy fogsz te magad is meggyőződni róla, a valóságáról, az igazságáról, mégpedig úgy, hogy benned is testén lesz az íge és majd akkor fogod meglátni, fölragyogni az ő dicsőség. Még csak annyit, kedves testvérek, hogy <coughs> hallottam egyszer egy matróznak a bizonyság tételét, aki azt mondotta <coughs> az ő volt ivó cimboráinak, mondhattok nekem akármit, ki is gúnyolhattok, nevethettek rajtam, de én kipróbáltam, és ennek már hat hónapja, és én tőlem többet a kocsma, egyetlen fillért nem fog látni. És a fejem világos, a szemem tiszta, és a szívem pedig boldog. És mindezt annak köszönhetem, hogy Jézust befogadtam a szívembe megváltóan. Testvéreim, ez az egyszerű matróz többet megértett az inkarnáció a testvérétel, csodájából. Mint rengeteg sok tudós, aki köteteket írt róla. Ismerek egy asszony, négy apró gyermeke van néki. Ez az asszony a múltkor átment a nem is hívő, nem is keresztkén szomszédjához, és csupán szívességből elvégezte helyette a nagy busást, míg a szomszéd asszony távol volt. Mire hazajött, minden kész volt. Ennek az asszonynak az életében úgy vált testé az íge, hogy még mások is, hitetlenek is meglátták az ő dicsőségét, az Istennek a dicsőségét. Ismerek egy férfi. Munkaszolgálatos volt a világháborúban. Tömérdek, szenvedés, viszontagság, nyomorúságon keresztül végre nagy nehezen hazaért. Az volt az első dolga, hogy elkezdte keresni a szüleit akiket a rajongásig szeretett. Édesapjának a, holtest, a, a a sírját találta meg a volt gettónak valamelyik részén, valahol egy udvarban. Édesanyjáról pedig azt hallotta, hogy most van visszatérőben valamelyik transporttal, valamelyik haláltáborból. A fiú egy héten keresztül minden nap virágcsokorral várta az édesanyját, minden vonatnál, ami ilyen embereket hozott vissza, igazután végül valaki fölismerte, megsajnálta, azt mondotta, ne várja tovább az édesanyját, hiszen már régen meghalt. Ki se jutott a, a táborba annak idején, amikor kivitték őket. Még az úton megbetegedett, és aldokolva dobták ki a robogó vonatból valahol német. Mit gondoltok, testvérek? Mit csinál most ez az ember, ez a férfi? Ökölbe szorított kézzel, vérszomjasan, bosszúra lihegve vár? Nem. Egy magyar faluban él, itt nem is nagyon messze Budapestől. magyar parasztok lelki üdvösségéért Égeti el az életét, Krisztus megváltó szeretetének a tüzében. A szószoros értelmében olyan az az ember, mint egy darab testé Krisztus Krisztusi szeretet. És másokat is arra tanít, hogy az ökölbe, szorított kezük imádságba kulcsolódja inkább. A bosszú helyet inkább a szeretet kuralkodjék el rajtuk. <köhem> Ímé, ennyire igaz a karácsony. Ennyire testé válik az íge, és éppen ez a lényege a karácsonynak is. Tudnédék, éppen az a karácsony lényege, hogy itt többé nem okoskodásról, nem szép elméletekről, nem nagyszerű beszédről van szó, hanem Megél szeretetről. Konkrét fizikai szolgálatról, ha szükséges. Tehát mindenféle szép elméletnek és keresztként beszédnek végre a valóra válásáról. A megtestesülési lehetőségéről. A karácsonynak nem csak a lelkünk közben van köze, hanem a testünk köz is. Nem elég egy kis karácsonyi hangulat, mert az a gyertya fényjel együtt kilop van hamarosan, hanem Isten a karácsonyt a testetöltésért adta. Azért, hogy az ő ígéje a te cselekedeteidben megjelenhessék. Azért, hogy az ő ígéje erő, áldás, és fény lehessen a magad és a mások életében. én Jézus ezen a mai karácsonyi ünnepen nem csodálókat keres, még csak nem is kritizálókat, hanem tudjátok mit? Testet keres. Igen, Jézus testet keres. Emberi testet keres, amelyik őt hordozza. Amíg az ő szeretetét megéli, amelyik az ő szolgálatát megvalósítja az emberek között. És így sugárasztatja az Istenek a dicsőségét, bele ebbe a világ. Ha ezt kereselmi, nem ajánlanánk fel magunkat miatt, próbáljuk meg igazán úgy elénekelni, a 329. számújének 5. versét, mint akik válaszolom a, a testet kereső Jézusnak. Megváltom egy kérésemet, nem vedheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem. És bölcsét, szállásod leszek, jövelhár, tölts meg engemet, magaddal, nagy örömmel. Ah, eu não sei, eu sou um